Välkommen till ett nytt program. Trevligt att du vill höra på toner och tankar. Det vi hörde först i programmet det var Enar Ekberg, 1900-talets stora andliga sångare i Sverige. Halleluja, Ode jublar! Och musiken var skriven av honom själv. Enar Ekbergs röst var en klangfull Härlig röst, ett fulländat instrument. Nu ska vi lyssna på, för en gångs skull, en sång på engelska. En helt stor kontrast när det gäller rösten, men ändå njutbart på sitt sätt. Louis Armstrong, jazz som också sjöng, mycket speciellt. Nobody knows the trouble I've seen. Ingen vet mina bekymmer. Ingen vet om utom Jesus. Lyssna på den här rösten. Knows knows Jesus. Nobody knows The trouble I've seen Glory, hallelujah oh, oh Yes, lots of trouble floating around these days Seems like everybody's sick, sick, sick I'm right in there with him. yes. Well, there's one thing, that's for sure. It ain't no use crying. Just get in there and pitch. Sometimes you need help, that's when you kind of look up, you know. That's, yes, uh... Mm, sometimes I'm up, sometimes I'm down. Don't hear me, oh yes, my lord. I'm almost to the well, ground Yes my Lord Great God oh, oh. you see me going long so me, Oh yes my Lord is always singing the blues about his own troubles. Mm. The thing to do is to get with the big boss. That's right. Look up sometimes. Mm, nobody knows the trouble I've seen and I ain't gonna bug nobody about it either. I know where I can get help when I need it. <laughs> yes, sir. Every time, every time. Maybe you'd better try it. Och vi ska ta en eller två sånger till på engelska. Mahalia Jackson, denna fantastiska amerikanska sångerska som har varit en förebild för många. Här sjunger hon, He's got the whole world in his hand. Välkända ord han håller hela världen i sin hand. He's got the And in his hand he's got everybody he Nu en väldigt eh, innehållsrik och stark sång med Mehlia Jackson. My God is real. Min Gud är verklig. Like pure gold My God God is real for he has wise and made me med mig så mitt är dit Hjärtat ja, mitt är dit Mitt hjärta är redo Gud. Mitt hjärta är redo Jag vill sjunga och spela Mitt hjärta är redo, Gud Jag vill tacka dig, Herre, bland folken Jag vill sjunga ditt låg bland alla folk du till himlen och din godhet Till skyarna din trofasthet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 till skärna din trofasthet. Mitt hjärta är redo, Gud. Mitt hjärta är redo. Jag vill sjunga och spela. Mitt hjärta är redo, Gud. Efter Mahalia så hörde du mig sjunga en av mina tonsättningar av en salta text. Mitt hjärta är redo Gud. Enkel hemmainspelning, sång av Ingvar Holmberg och Inge Gustafsson var det. Under några månader så läser jag högt för dig ur min nya bok Ordslöjd. Och efter nästa sång så blir det en bra stunds högläsning. Och här kommer en sång skriven av mig, Ingvar Holmberg. Och det är Ingvar Holmberg och Inger Gustafsson som sjunger Hemlighet. En hemlighet som jag har Fått höra Gud har en hemlighet Han viskar i mitt öra En lite annorlunda Hemlighet För den blir Större ju fler Som vet Kristus är Guds stora Hemlighet Att krossa Onskan skapa fred Och salighet Inut liv och mening, mål och verklighet Kristus är Guds stora, Kristus är Guds stora hemlighet Så många djupa läror finns i världen Som säger att de ska ge vägledning på världen med grumlig lära och ett krångligt bud Jag litar nog på vad jag hört av Gud Kristus är Guds stora hemlighet Att krossa ondskan, skapa fred och salighet Genut liv och mening, mål och verklighet Kristus är Guds stora Kristus är Guds stora hemlighet. Guds hemlighet är enkel, men den vinner. En korsfäst hand som plötsligt avväpnar och binder. Det onda krafter som har styrt vår jord. Och kaos blir till kosmos på hans ord.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 Läsning fyra ur boken Ordslöjd av Ingvar Holmberg, utgiven på Books on Demand 2019. Jag läser något ur de fyra avdelningarna som finns i boken. Saltare, det vill säga sångtexter och dikter, i många fall sånger som jag skrev för många år sedan.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 Därför ljuder evangeliets bud. Han har dött för alla. Nu evigt liv han ger. Och sittande på tronen som kungars kung, han hör oss när vi ber. En människa sitter på Guds högra sida i himlen. En människa sitter i högsta position.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 Som jag aldrig hörde i levande livet men det står mer på skiva. Samt den originella pingspaston Georg Gustafsson 1899-1983 från Värnamotrakten som i ungdomen var kommunistisk agitator och efter omvändelsen till Kristus blev en brinnande väckelse för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 Låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst, ty din röst är så ljuv och ditt ansikte så skönt. Höga visan kapitel 2, vers 14. Finns det kors allt för tunga att bära? Blir prövningen stundom för svår? Finns det ingen som ser din natur? Och ingen som är den förstådd? Någonstans bland alla skogar. Jesus för att hjälpa dig i nöden i dör ser du efter ska du finna att är står för att lätta alla vördor som du bär. ha det brustna för skugga förvandlat din dag ut i natt kanske allting dig synes förgäves och troslåga plämtar som att någonstans bland alla skuggornas förgift för att hjälpa dig i nöden i handen Ser du efter ska du finna att där står han För att lätta alla som du bär Kanske månen har kommit för sol så livet syns mörkt för din del Är du bitter må i hjärtat Att drömmen om lycka slog fel Någonstans bland alla skuggorna Står Jesus för att hjälpa dig i nöden i andra. ser du efter ska du finna att där står han för att lätta alla bördor Efter läsningen ur ordslöjd så hörde vi Einar Ekberg sjunga Någonstans bland alla skuggorna står Jesus. Jag nämnde ganska i början av programmet om Louis Armstrong, trumpetaren som också var en märklig sångare. Här sjunger han en väldigt innerlig sång på sitt speciella sätt, med humor och distans, men mycket rörande. Sometimes I feel like a motherless child. Ibland känner jag mig som ett moderlöst barn. Sometimes I feel like a motherless child. a <laughs> Sometimes I feel like a motherless child Sometimes I feel like a motherless child Sometimes I feel like a motherless child A long way From home A long Ways From home True believer A long Ways From home A long I'm home. Yes, yeah, sometimes I feel like a motherless child. Why? Why? Because nothing ever happens. Nothing? Well, nothing good. So what's good? Well, you know, I have a ball, man. You sick? No. Hungry? No, man. I just had myself a whole mess of black-eyed peas and rice. Long way. See what I mean? <laughs> I did. I am a long way from home. But things could be worse. Sure could. Jag är väldigt förtjust i Ingemar Olssons sång och musik. Han har också en ganska särpläggad röst. Här sjunger han en av sina allra mest älskade sånger, den som finns i många salmböcker. Du vet väl om att du är värdefull. Du vet väl om att du är värdefull Att du är viktig här och nu Att du är älskad för din egen skull För ingen annan är som du Finns allt för många som vill tala om att du bör vara sig och så. Gudfader själv, han accepterar dig ändå och det kan du lita på. Du vet väl om att du.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 Det finns en uppgift just för dig Go Nu ska vi höra en kvinnoröst och det är Kristina Gonardo, svenska sångerskan som betyder så mycket för många människor. Här sjunger hon på sitt speciella sätt, Jesus, vi är här. För att frattala, vårt liv För att frattala, det frattala, frattala, frattala, För att vi skulle se och förstå Att ett frattala, liv frattala, frattala, frattala, frattala, frattala, frattala, Så och som förmod Att en Gud så oändlig och stor Kan ge liv åt en människa som tror Jag vill läsa för dig några versar ur Saltaren, Bibelns bönbok och sångbok. Och det här är en psalm 72, ur psalmen 72, som har som överskrift en gammal mans bön. Jag läser en liten bit i mitten av salmen. Gud, du har undervisat mig ända från i min ungdom, och än idag förkunnar jag dina under. Överge mig inte Gud när jag blir gammal och grå, innan jag fått förkunna din makt för nya släkten, din kraft för alla som ska komma. Din rättfärdighet når upp till himlen, Gud, du har gjort stora ting. Gud, vem är som du? Du har låtit oss se mycket nöd och olycka. Men du ska återge oss liv, återlyfta oss ur jordens djup. Föröka min storhet och trösta mig igen, så vill jag tacka dig till Lyra för din trofasthet, min Gud, jag vill lovsjunga dig till harpa, du Guds helige. Mina läppar ska jubla när jag lovsjunger dig, så även min själ som du har friköpt. Min tunga ska tala om din rättfärdighet dagen lång. I det här programmet har det varit som en röd tråd olika röster som har sjungit till Gud och till Guds ära och om Gud på olika sätt. Och den större delen av läsningen handlar ju också om vår röst, din unika röst. Och vi ger ju vår röst till så många saker. Och en viktig sak, den viktigaste av alla, är att ge vår röst, vår lovsång, vår bön till Gud. De sista orden i av den här salmen, salmen jag läste för dig. Mina läppar ska jubla när jag lovsjunger dig. Min själ som du har friköpt. Min tunga ska tala om din rättfärdighet dagen lång. De där orden tonsatte jag för något år sedan. Och efter att vi har bett tillsammans så ska vi lyssna på en enkel live-inspelning när jag spelar och sjunger. Den här salmen som hyllar Gud. Han vill höra vår röst. Han vill höra vår lovsång och vår bön. Vi ber tillsammans. Tack Herre för livet du gav oss. Tack för alla talanger. Tack för vår kropp. Tack för vår hjärna. Tack för våra ögon. Tack för våra öron. Tack också för rösten. För möjligheten att tala, att sjunga. Att ge röst åt det vi känner, det vi har, det vi är. Herre, du älskar att höra vår röst. Du älskar att höra också våra lovsånger, våra böner. Tack för din kärlek. Var med varje lyssnare. I Jesu Kristi namn. Amen. Mina läppar ska jubla när jag lov dig, ja min själ som du har fliköp. Min tunga ska hela dagen tala om din rättfärdighet. Mina läppar ska jubla när jag lov dig, ja min själ som du har fliköp. Min ska hela dagen tala om Din rättfärdighet Mina läppar ska jubla när jag lovsjunger dig Ja, min själ som du har friköpt. Min tunga ska hela dagen tala om Din rättfärdighet Mina läppar ska jubla när jag lovsjunger dig Ja, min själ som du har friköp, min tunga ska hela dagen tala om din rättfärdighet. Alldeles nyss hörde du alltså de här orden ur psalm 72 sjungna av mig i en enkel tonsättning. Välkommen att eh, också hälsa på på min hemsida på internet www.ingvarholmberg.se Där finns det här radioprogrammet eh, att lyssna på när man själv vill och även äldre program, man kan bara leta sig bakåt och eh, första Två åren tror jag det var så gjorde jag ju programmen inte bara som en ljudfil men också som en enkel video med bilder och skyltar. Och det här kan du leta dig fram på hemsidan. Det finns också blogg och sånger och dikter och lite videos av olika slag. Här hör vi Einar Ekberg igen. På en avlägsen höjd stod ett grovt dystert kors han skönde modödliga sångerna om Guds kärlek om Jesus om frälsningen på en avlägsen höjd stod ett grovt dystert kors symbolen av smärta For her, for som famnar det heliga kors tills mot kronan jag biter det ut för det gamla kors jag vill trogen och glad uppbär an kallaren dag mikil himmelen start för att din hansen Så avslutar vi veckans program med att höra Göran Stenlund, också en underbar röst från Frikyrkan Pingströrelsen. Ett liv. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka. Jag sitter stilla och lyssnar. Du talar om ett evigt liv Du talar om ditt rike här på denna jord Ett rike utan rom och tid Du talar om ett folk som valt att följa dig För dina lärjungar du ber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 det är en gåva från skriver Skriv över mina dagar Ditt namn med helig skrift Du gav livet för mig Jag vill uppöja Mitt ord kraften för din själv. Mitt barn var är, betyder något till slut. Att leva livet helt för mig. Välj ut den goda delen och du ska bli rikt. En rikedom som skall bestå Jag lyssnar till min Jesus Hans ord för mig är livets bröd Ett liv jag vått leva Ett kort och fuktigt liv Ett All for valta Det är en bova Från dig Skriv Över mina dagar Ditt land Med helig skrift Du gav livet För mig Jag vill